Pienen tauon olemme täällä taas, raiteen pakki Anari Marakatit NHL asiaa tiukasti tarjolla teille tänään kivassa näpsäkässä paketissa. Joo, eli otetaan sieltä torniosta mukaan konttaniime Jussi, terve. Tervehdys, tervehdys. Tää on tämmöistä näin, kun siviilielämä haittaa harrastuksia, eipä silti ettei kyllä se olisi ihan mukavaakin joskus meinaan. Siitä yksinkertaista syystä jaksoja ei tehty, koska meikäläinen sai töitä, eli olen tuolla ihan oikeassa radiossa puhumassa paskaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Mutta tota, se nyt tietysti jo vie sen verran aikaa, varsinkin tässä alussa, kun pitää totutella vähän kaikkeen, niin, ja pitäisi kuulemma kouluakin vielä käydä, niin ei aina vaan kerkii lätkästäkään lätistä. Näinhän siinä, näinhän siinä pakkaa käymään. Kuitenkin tuota, siitä voi olla ainakin tyytyväinen, että on ainakin kerinyt pelejä katsomaan, että on ainakin saanut sitä, sitä iloa irti tästä, tästä tuota NHL-jääkiekosta. Joo. Jotkut tehti, jotkut ei. Niin. <laughs> Eipä siitä totta nyt sen verran, että tämän jakson referenssimateriaalit on hallussa, että olen ihan kyllä katsonut muun muassa viikon joukkueemme otteluita tässä näin. <laughs> Vaikka toki viasat tekeekin sen pirun hankalaksi tällä hetkellä, mutta kuitenkin. Joka tapauksessa, niin siis kuten viime jaksossa 15 sellaisessa otettiin tätä uutta formaattia käyttöön, niin jatketaan sillä samalla. Linjalla, eli tuossa hetken kuluttua käydään viikon ykkösuutinen läpi ja sitten puhutaan vähän jälleen kerran trade talkia. Ei pitänyt tällä viikolla tai tällä kertaa ottaa, mutta kun eilen vaan peijakasta rähti semmonen uutinen ruutuun, tai itse asiassa viime yönä, että eihän sitä voin ollaankohautuksella sivuutta, joten tuoretta mielipidettä. Sekä sitten totta kai puhutaan myös, tai totta kai, mutta <laughs> päätettiin puhua yliarvostetusta pelaajista. Piti itse asiassa jo kauden ekassa jaksossa niitä puhua, mutta tota... Silloin tuli polttavempaa aihetta kehiin, niin nyt sitten tuossa ehtiin Jussin kanssa kummatkin listamme siitä, että ketkä ovat tämän HL viisi yliarvostetonta pelaajaa. Jussi, sulla oli vähän ilmeisesti eri kriteerit kuin mulla, mutta... <köhö> mutta tuleepa taas sitä hajontaa ainakin, uskoisin ainakin. No joo, sä, Jussi ei mulle paljastaa, että mitä sieltä on tulossa, mutta... Ja joo, tosiaan viikon joukkueena siihen huipennetaan, ennen kuin nyt unohtuu mainita, niin meillähän on Colorado Avalanche, NHL, kiistatta kuumin joukkue yhä edelleen, joka taidettiin kumpikin sinne kellarikerroksen sijoittaa. Kyllä. Mutta viikon ykkösuutinen, tässä on kaikenlaista tapahtunut, on tapahtunut erilaisia törkeyksiä sun muita, mutta mä, tai molemmat varmaan ollaan samaa mieltä tästä asiasta, että eihän tätä nyt voinut sivuuttaa. Mun mielestä jäi yllättävän vähälle huomiolle siihen näin, että kuitenkin kenestä on kyse, niin kyllähän se täytyy olla tässä viimeisen pari viikkoa aikana ison uutin ehdottomasti, että Chris Pronger nyt lopettaa pelaajauransa. Toki me ollaan se kaikki enemmän tai vähemmän tiedetty, mutta nyt se on sitten virallista. Pronger ei pelaa enää peliäkään nhl tai missään jääkiekkoa. Näin se vaan valitettavasti meni, että virallista on... Virallista Prongerilausuntoa varmaan saahan odottaa, koska minun ymmärtääkseni hän ei voi semmoista virallista eläköitymistä tehdä tässä vaiheessa. Se ilmeisemmin tähän Filadelfian palkkakattoon niin aiheuttaa on, on. ongelmia. Mutta ihan tosiaan sanoi jo sen tosiaan, minkä me kaikki tiesimmekin jo, että todennäköistä on. Eli Prongeri tulee tule enää valitettavasti peliäkään pelaamaan. Se on kyllä hyvin ikävä juttu. Kyllä kyseessä kyllä myös. Omalta, omalta listalta kyllä arvostan erittäin korkealle kaverin kyllä, ja ollut aina kyllä lemparipelaaja. Lempparipelaajia varsinkin tuolla puolustuspäässä nimenomaan. Joo, pakko tuosta sanoa, että niin että Holmgreni kertoo sen, mitä me kaikki tiedettiin, että pronger lopettaa ja samalla vahvisti sen, mitä me kaikki myös tiedettiin, että, Pirellä, että vielä kertaa palkkaa kattoa aika tehokkaasti. Mm, kyllä. Kannat, kannattiko se nyt sitä ääneen mennä sanomaan lopulta? <tos> Eipä sillä lääjällä, kyllä, sillä on pelisilmä kyllä niin perseessä päin paikoita, että huskuu. Seuraava totta, kyllä. Mutta, Mut on kyllä. mutta niin, on kyllä niin Philadelphian kannaltakin tosi harmillinen, ha, to, siis todella todella harmillinen, koska... Kyllä minä uskon, että Pronger olisi ollut se, se kapteeni, joka olisi voinut Flyersiakin nostaa, nostaa ehkä korkeammalle tasolle, millä tällä hetkellä muutama pari viime kautta Flyersi on nyt kyntänyt, että tuntuu, että se joukkue vähän hakee sitä, hakee vähän identiteettiä ja vähän tuntuu, että se Giroux kuitenkaan se rinnassa ei välttämättä ole ollut aivan se oikea mies tätä joukkuetta vetämään. No joo, surullistahan tämä nimenomaan on, mutta mun mielestä ennen kaikkea, ei, mä ajattelin mitä yksittäistä seuraa, mä ajattelin koko, mm. koko laji ja koko, koko peliä. Siis siinä on yksi oman aikansa parhaista, ellei paras puolustaja. Mm -hmm. Tämä pitäisi nyt jälleen herättää se keskustelu, että hänkin ei lopeta, ei, ei pitäisi pitäis sanoa, että tämä lopettaa aivotarhitysten hän lopettaa aivovammojen takia. Eli pidetään se kielenkäyttö sellaisena, mitä se on ja mitä sen tulisi olla. Tavallaan kun huomioon kaverin pelityyli, niin onhan se tietyllä lailla ironista, että hän joutuu lopettamaan aivotärähdysten vuoksi, mikä on sattunut pelissä. Ja varmasti niitä aiheutti myös ihan riittävästi. Mutta joka tapauksessa, niin tykkäsit tai et, niin kyseessä on legenda, mm. voittaja. Sekä sanoisin, että kaikkien All road pakkien isä, äiti ja sitten vielä se ristiin pukeutuva setäkin kaupan päälle. Kyllä ehdottomasti. Että harmittava oli kyllä se lopetus, mikä, mikä hänellä oli, että se mailla, mailla osuu pahasti silmään ja siinäpä se sitten menikin. Ura oli sen jälkeen paketissa. Että oli kyllä todella harmillinen just tämmöiselle legenda, legenda pelaajalle niin harmittava lähtö NHL-kaukaloista. Joo, mutta tietyllä lailla niin, kuten tuossa vähän viittasin, niin ehkä pientä karma karmaakin Ähä, sitten niin. tosiaan, että kun ei mikään maailman pelaaja kyllä ollut. Eipä tuota silti kellekään toivo, kyllä se, ei. Se, on, se on harmillista, että lajilekenda ei pääse lopettamaan omilla ehdoillaan. Mm -hmm. Mutta tota, hauskaa sinänsä kyllä, että kyllä sitä tuli ajatelleeksi silloin, kun se viimeinen sopimus tehtiin, että se oli olisi mitä Prongerin sopimus loppuu kun se on 42 vai 43, niin... Joo. Ei varmaan kukaan ajatella, että se ihan oikeasti sinne pelaaisi. Tosin ei kukaan myöskään odottanut tietenkään tämmöistä. Mm -hmm. Mutta joka tapauksessa niin pelaaja turvallisuudesta niin siitä on syytä keskustella aina ja syytä muistaa, että ei se koske vain niitä kaukolon pienempiä, vaan isommatkin äijät on siinä aina tulilinjalla sen suhteen. Kyllä. Et jos ei sulla ole vielä mitään lisättävää, niin nostakaamme virtuaalinen hattumme Ronkerille. Ja toivotetaan hänelle hyviä eläkepäiviä jääkiekon parista, Toivon, todennäköisestikin, tai ellei teekin jo jotain philadelphia organisaatiossa, että pysyy lajin parissa, mikä on vain hienoa. Saa katsoa, lientyykö se persona siitä yhtään. Mutta. <tos> en tiedä, ainakin todella hieno oli kyllä tämä hökkösvaraus, Mäkin taisi aika lailla olla sulkaprongeri hattu. Viime kesänä tämä kokonainen Sam Morin, joka on kyllä tämmöinen hyvin pronger, prongermainen puolustaja kyllä, että oli ilmeisemmin Prongerilla aika paljon siinä tekemistä, että tämä kaveri Filadelfia varmasti tullaan hänenkin käden jälkeensä näkemään kyllä tulevaisuudessa nhl Niin eli Prongeri siis on scouttina? Kö? Kyllä, scoutin, scoutin hommia on minun mielestä painanut nyt aivan, aivan täysillä. Okei, no ei mitään onnea matkaa sinne päin ja... Jos osaa yhtään itseään tunnistaa pelaajista, niin kyllä Flyers on aika vittumainen joukko, että tulee olemaan. Se on ihan soleetti. Aivan varmasti. tapauksessa RP:ltä iso kunnioitus sinne päin, ja, tai siis tänäri Marakatelta myös. Mm. kun nämä kaksi nimeä tässä aleekkaan, niin se on <laughs> <hankalana> välillä. <laughs> Mutta mennään tämän viikon ensimmäiseen isompaan puheen aiheeseen, eli Trey Talk tällä kertaa siis. Niin, viime yönä eetteriin tärähtänyt kauppa. Tuore kauppa. Muste on hädintuskin ehtinyt kuivumaan sopimuspapereissa. Faksit laulaa ja mitä näitä kaikkia nyt on. Eli Buffalo lähetti Thomas Vanekin New York Islandersin riveihin ja niin vastapalloon tuli Matt Moulson sekä Öö, eka ja Tokan kerroksen varaus. En muista miltä vuodelta, oliko ens, ensi vuodelta vai mitä. Onko sulla siinä Tieto Hollilla jossain? Eipä ollut tässä nyt Hollilla kyllä. Että, olikohan nyt ensi vuodelta ykkös tai niin tältä. Suodelta ykköskerroksen varaus ja olikohan kakkoskerroksen varaus sitten vuotta myöhemmin. En, en mene sanomaan varmuudella nyt. En muista kyllä. Joo. Tota noin. Ennen kuin mä päästän sut kertomaan. Silleen vähän kaunopuheisemmin, että mitä olet mieltä tästä niin mulla on esittää yksi ainoa kysymys tästä kaupasta, joka kuuluu sitä, mitä vittua, Gard Snow. Ihan oikeasti. Siis, jatka tarvitsee pakin, niin se korjaa samalla sen yhden osan, mikä ei ollut rikki. Puffalo <tos> nauraa koko matkan pankki. Siis koko Mut, Aivan. Aivan jatka, jatka, jatka sä tästä mä, mä, mä, ei pysty. Joo, siis olet aivan tä, täsmälleen kyllä oikeassa. Tämä oli, mies on kyllä sanalla sanoin Islandersin kannalta turha on tämä kauppa. Koska kyllä kuitenkin Matt Molson, John Tavares, niin se kaksikko kyllä muodosti. Jo pitkään on muodostanut kyllä yhden NHL:n parhaimpia duoja. Ja siinä on aina, joka kolmantena lenkkinä on ollut, oli se sitten viime kaudella Brad Boyesi. Nyt tällä kaudella Kyle Ockpouso siinä on myöskin onnistujia aina, aina riittänyt siihen ykköskentälliseen. Ja, ja kyllähän siis tuo Islandersin joukkueen nimenomaan sitä puolustuspään osaamista sinne olisi kaivannut aivan pirun paljon, mutta aivan, aivan siis turha, turha kauppasanalla sanoen. Ja mä käytän sanaa turha, mä käytän sanaa vaarallinen, siis tämä voi, voi räjähtää todella pahasti naamalle, siis... Mm -hmm. Ajattele Buffalo, niin jos he ne varaa aivan perseille, niin ne saa kaksi hyvää äänhuhalpelaa. Ai niin, ja sitten se kolmaskin, Matt Molson, jos ne vaan saisi jatkopahvia. Mm. Vähintäänkin Molson paikkaa Vanekin tämän kauden ja näin silti voiton Molson lähtee, lähtee kävelemään. Siis, siis vaarallinen ja ennen kaikkea käsittämätön kauppa. Siis niin. ainoa vaihtoehto tässä on se, että joko ne saa jouluun mennessä Vanekin kanssa jatkopahvia aikaan, tai sitten se täytyy treidata uudestaan. Ennen deadline ei sille hullulle, joka sinä on valmis ottaa. Muuten tästä ei mitään niille käteen. Nimenomaan, omhaat Buffalolle tästä kuitenkin ne kaksi draft Ja tokiuhan siinä voi, että jos Moulsoni tuntee olonsa, olonsa ettei Buffalo, Buffalo oikein kodilta tunnu, niin trade deadlineen aikaan, ei muuta, kuin Molsonille uusi osootte taistelemaan. Ja sieltä taas lisää draft-pikkiä sitten tulee, esimerkiksi jos Buffalolla huolonta näyttää, että eihän Buffalolla tässä ole mitään hävittävää tässä oli vain voitettavaa Ei siis, se oli äärettömän hyvä pointti, sä voit sieltä saada, saada no niin, myöhäisen ykkösen jopa Niin, helpostikin Ellei Moults mitään loukkaantumamme tai mitään vastaavaa, mutta... Buffalon puolesta tässä on myös huolestuttavaa asia se, sikäli, että kun no, en mä tiedä, ehkä mä näen siinä joukkueessa jotain, mitä kukaan muu ei tässä maailmassa sitten näe, mutta... Jotenkin niinku harmittaa, että ne alistuu tuohon rebuildiin sitten, mutta sitten taas käyntöpuolena tälläkin kolikolla on se, että jos kerran aloittaa, niin tekevät sitten kunnolla. Eli pistetään mm -hmm. kaverit lihokset vielä, kun se jotain saatavista. Kuuleeko Kälkäri ja Jay Feaster? Täältä tulisi vähän asiaa. <läh> Nimenomaan. Nyt onkin mielenkiintoista sitten nähdä Ryan Millerin kohtalo Buffalo-maalilla. No joo, sitä voitaisiin spekulata tuossa sitten, kun... Mm -hmm. Jos alkaisi sitä huhua tai jos sitä keksi itse eli semmoinen, eli fantasy traililta alkaisi haiskahtaa pikkuhiljaa. Mutta tota, <köhön> Molarin kauppaaminen on aika hankalaa tässä markkinatilanteessa, kun se ei ihan pikkulappu Se pitää siis vielä tarkentaa, että kummallakin pelaajalla, Mollsunilla ja Vanekilla, loppuu sopimus tähän kauteen. Sen takia siis puhumme näin, että, että siitä ei välttämättä mitään käteen jää. Eli herrat ovat kumpainenkin vapaita liikkujia kesällä, jos niikseen päättävät. Mm -hmm. Buffalon GMI Darcy Regiri on kyllä alastettu ja kyllä mä sitä mieltä, että hänen pitäisi vaihtaa valmentajaa ja edellyttää, että se peli ei ole sitten viime näkemään parantunut sitä. Voi kaikki tuolta jaksosta 15 kuulla, mitä mä olin mieltä siitä. Mm. Tuloksesta päätellen se ei ole parantunut, mutta kaiken kaikkiaan tässä on kyllä kaikki asettoman röystön ainekset, semminkin kun Snow teki ilmeisesti aloitteen vielä tätä kauppaa kohti. Joo, se on kyllä, varma olin aivan varma, että, että Vanekila on aivan, aivan toisenlainen osoite osoite tulee olemaan tällä kauhella ja hyvin mielenkiintoisia huhujahan oli Vanekin, Vanekin uudesta osoitteessa muun muassa jossakin vaiheessa ainakin kuulin tämmöistäkin, että minne Wild olisi ollut jopa Vanekin, Vanekin tuleva osoite mutta tämä Islandersi kyllä niin ei, ei käynyt mieleen vieressäkään että Islandersi. Miksi olisi käynyt? Niin nimenomaan, miksi olisi käynyt? Ei, ei olisi pitänyt ees mielessä Ei niillä ole mitään tarvetta Vanekille siis on niin tässä on se, että, että Vanekki on mennyt Siis mun mielestä aika, aika se alaspäin viime vuosina. Mm -hmm. Okei, okay, vi viime kauden tynkäkaudella veti yli pisteen per peli paskas joukkueessa, mutta no, niin, niin. Okay, pari vuotta perinkin 70 pinnaa, mutta sitten taas niin kun, no sit ihan huippu, huippukausi 84 pinna, niin siitä ei ole mitä kuusi vuotta aikaa. Se mm -hmm. on tuommoista niin 50-60 pinnaa heittänyt, ja kaveri tiedän kuitenkin mitä hetkinen se onko se 7 miljoonaa, vai päällekin. On päällekin kyllä mun mielestä. Joo, 7 miljoonaa 142 857 taalaa on tarkka lukema, mikä täältä löytyi. Mm. Joten sitten taas vaihdettaus. Vaihdossa lähtee kaveri, joka on tehnyt kuitenkin, jos ei nyt kautta lasketa, niin kolmella perättäisellä kaudella yli 30 kaappia. Ja tienaa alle puolet tuosta. Niin... <hä> sama ikäisiä kavereita. Okei, okay. ja sitten vielä niinku mikä, mikä niinku enemmän tässä mietittään, että siis, et toi, siis mun mielestä vaikut, sikäli kuin mä mitään on ymmärtänyt, niin se, se on niin personaltakin oli just sopiva tuohon Islandersin joukkueeseen. Mm -hmm. Kuitenkin painaa töitä edota vai yhtään niinku lomaa vaihtoja, niinku siis, nyt tulee mieleen vaan kuvat vanekista viime kevään mm -kisossa. Voi helvetti, että sitä oli ärsyttävää katsella. Siis, ku, Mutta kuitenkin semmoinen Mä ihmettelin sitä, että millä ihmeellä vanekki voi olla minkään kapteeni muutenkaan. Niin, nimenomaan. Se, se kyllä on niinku kummastusta herättävä. Se, se on just tätä Amerikan tähtikulttia oikein, että tähdelle on. lyödään C-rintaan. Ihan sama kuin tuossa puhuit aikaisemmin, niin Joo. ei ole sellaisia jätkiä, millä se lyödään rintaa ihan oikeasti. Ei, ei, ei, ei. Siis ei. Buffalo saa Steve Otista helvetin paljon paremman kapteeni mun mielestä. Nyt jos se edellyttää, että se nyt sit jää ykköskapteeniksi, ainoaksi kapteeniksi sitten. Hmm. tämän treidin jälkeen, mutta siis se, että kun katson, että pelaajien niinku just sitä hintalaatusuhdetta ja muuta, niin siis miten helvetissä Buffalo vetitän ohi, mä, mä en käsitä mä en, en, en, en millään käsitä Siis mm -hmm. mä ymmärrän sen, että Gard Snow sitä sanoi, että hän halusi ravistella, tai niin hän oli tyytyväinen tähän joukkojen rekordiin, jotain piti tehdä. Joo, mä ymmärrän että sä haluat mm -hmm. ravistella, mutta nyt on semmonen hetki, kun tuo alkaa se runko hitsautuun kasaan. Sulla alkaa löytyä se runko, sulla se peli, sul... mitä vittu playoffeihin viime kaudella. Ja siis pelas tosi hieno mm -hmm. jääkiekkoon, sulla on, sul on hyvä runko siinä kasassa. Nyt pitäisi mennä eteenpäin varmoin askelin, eikä ottaa näin helvetin isoa riskiä tämmöiseen kohtaan. Tämä on yhtäkkiä, että kaveri tulee tarjoamaan sulle, että otatko sä tämän näin... Mitä? Mä löysin yllä 10 tonnin pitkä vedon, missä on kerroin kolme. Eli ihan saletteita. Mulla on sisäpiirin kaikki. Tai sitten voidaan pelata venäläisrullettiin. Kummas otat? No, ruletin. Tietysti. Ja homo. Tämä ei just jotain niinku joku vedonlyönti tässä on pakko olla taustalla, muuten mä en keksi yhtään mitään, mitään loogista perustelua tälle kaupalle. Katsotaan vaan, niin nyt Vanekki tulee ja tekee 60 maalia ja mä, mä saan syödä hatullisen paskaan. Mutta mut sitten taas ja tekee viisivuotisen jatkopahvia Vanekin ansiosta, ne voittaa Stanley Cupin ja Kanada Cupin ja satana Kakarin Cupinkin siihen, mutta... ja, ja käyvät kuussa pelaamassa siellä paikallista All-Stars-joukkuetta vastaan, mistä näistä tietää. Kyllä, kyllä hyvältä, hyvältä kuulostaa, ei, ei voi muuta sanoa, mutta vähän kyllä myös niin Molsonin kannalta, niin yksittäisen pelaajakin kannalta pikkusen pisti kuitenkin harmittahmaan. että kaveri on ihan hikeää verta vuodattanut tämän joukkueen joukkueen eteen ja tavareisin kanssa kyllä muodostanut semmoisen kaksikon kyllä tuossa joukkuessa, että johon kuitenkin koko tiimi on pystynyt nojautumaan illasta toiseen ja sitten pikkuhiljaa nyt kun Islanders on just saanut, niin kuin sanoitkin, että pelitapa alkaa olemaan kunnossa ja viime kaudella playareihin joo, niin sitten tuleekin aamulla, aamulla soittaa, että se on semmoinen homma Matti, että siellä lähdet tuonne buffaloon nyt, missä tällä hetkellä kaikki menee päin helvettiä. Suoraan. Koit pärjäällä. Niin, koitahan, koitahan pärjäällä siellä, että eiköhän se sielläkin muutama vuoden päästä sitten. Niin, niin, Moulsonin puolesta harvittaa Mut kyllä älyttömän siis Tämä on äärettömän hyvä pointti, tiedätkö, minkä takia? Mm. Ajattelen mikä viesti tässä annetaan. Joukkuetta piti ravistella ja pelannut alle tasonsa, niin hänet heivotti yli laidan. Niin, <laughs> se pääsee. Siis se, se, se on myös niinku yksi äri etön tässä näin. Millä helvetillä niin joukkueen toiseksi varmin suorittaa heivataan pihalle? Mm. Jos mä jonkun olisin sitä hyökkäyspäästä heittänyt pihalle, niin se olisi kai lock-pouso. Niin, esimerkiksi. Siinä jos, lai ollut... jos laitureista pitää, kun se ei ole vieläkään päässyt lähellekään sitä tasoa, millä sen pitäisi olla. Ei, ei, ei ehdottomasti. Ei, tai Michael Grabnerin, mutta Grabnerin tietenkin nyt saapipa itävaltalaiskaveri nyt joukkueeseen. Joo, no ei siis ei muassa se, se, se laidolla, niin välttämättä mitään tradevara ollutkaan. Niin kuin ennen kaudella puhuin, niin mä olin ihan varma, että... No ei tietenkään nyt enää kannata, kun se on niin helvetin hyvä tällä hetkellä, mutta Franz Nielsen on sulle esimerkiksi semmoinen, mikä sun on vaihtaa pakkiin. Mm. Elikkä sentteriosastolla siellä enemmänkin on sitä ylijäämää niin sanotusti. Niin. Tavara se ei liiku mihinkään ja niitä, sit niin... Kannattaako niin nuoriinkaan naimisiin jäädä, jos Nielseni pelaa noinkin hyvin, niin ehkä kattaisiin, mitä Stromia ja Nelson, mitä näitä kätkiä siellä on. Joo. Ja ehkä niistä koittaa sitä pakkiaankin. Mutta toisaalta tämän jälkeen, niin mä menetin kyllä kaiken uskallitaan Scar Snown kompetenssiin tehdä yhtään mitään. Siis, mä en pistä sitä tilaamaan pizzaa tällä hetkellä. Joo, <laughs> se on kyllä, olet kyllä aivan täysin oikeassa siinä, että kyllä tässä nyt... Te... Aivan, aivan oli, oli se tunne koko ajan, että nyt tässä niin koko ajan otetaan niitä varmoja askelia eteenpäin organisaationa joukkuina ja vieläkö sinne pakistoon vain vahvistusta, niin piru, lauta vielä pitkälle päästä. Mutta sitten tulee kyllä tämä. tämä oli kyllä niin kuin... Öö, niin, mä sain kuulla tuon aikaisessa aamuvuorossa tänään, lueskeli sitä siinä viiden aikaa ollario studiossa ja sinäkin äimisteli. Mulloin hade tuskan silmätauke ja se oli semmoinen. Sinäkin kohta ennen kuin ehti ajatella näin pitkälle mitä tässä on nyt puhuttu. Mm. Niin kyllä se on semmoinen niinku en klassinen nauradus. se on jotenkin en tiedä. Siis, mä tii, ehkä mua väsyttää ja ottaa päähän sen verran että väsyttää niin paljon niin Jotenkin tarpeettomakin kärkevä. tai en mä tiedä siis, vedäkö mä, vedäkö mä nyt karttia epäreilusti sun tässä? <laughs> et, et, et kyllä minun mielestä, miekin, miekin olen väsyhdenä tässä, mutta en niin kärkevänä, mutta minun mielestä niin, et kyllä karttia niin turhaan, et kyllä nyt soimaa, vaan hmm. kyllä, kyllä täältä pohjoisestakin sanothan, että so, so. ei näin. Jos tässä jotain olisi tehty oikein, niin sitten olisi lähtenyt toiseen suuntaan. Olisi vähintään yksi puolustaja. Mm. Mutta toista buffalosta sitä pakihankin hankkii minunkin vähän <gibli> Se on seuraava totta. <gibli> Siellä se oikein toimi mikään. Tosia siis, se johtuu aika pitkälti siitä, kun se peli on ihan järkyttävää, järkyttävää puuroa. Siin siis, mm. Siinä ei edelleenkään ole mitään. Mutta, tota, <köhön> mutta... mutta. Jos jotenkin miettii, että miten tästä olisi voinut saada jo jollain tavalla järkevän puoleisemman kaupan, niin mitäs se Napokovin lappu, eikö se päättynyt tähän kauteen? Mä en nyt ulkoa muista. Kylläpä se Napokovilla taisi ihan vuoden jatkopahvi olla, jos nyt en... <sum> Joo. No se Millerillä sitten olisi? <sum> Millerillähän loppuu myös tähän kauteen. <sum> Okei, okay. niin, no joo, no se olisi ihan, ihan yhtä lailla. Mutta mm. et jos Napokov ei ole se maalivahti, mihin luottaa, niin tässä kohtaa olisi ehkä hyvä napata sitten se... Saman Millerikin sieltä. Niin. on. tässä sä nyt vaihdoit pahimmillaan yhden pelaan, joka, siis niin, tähän tämä tiivistyy. Islanders saattoi hyvinkin vaihtaa kolme hyvää NHL-pelaajaa yhteen, joka ei välttämättä jatka niillä kuin muutaman kuukauden. Mm -hmm. Meidän sä mainitsit tuon huuto Minnesotasta, niin se huu nimenomaan on, että hän menee sinne kesällä sitten ilmatteista, no siis maksaa mm -hmm. ihan saatanasti siitä, mutta mut siis kuitenkin niinku free agenttina. Mm -hmm. niin, niin. Ja sitten jos, jos käy niin, että ne ei saa sitä jatkopahvia tehtyä, mitä mä itse asiassa pidän jopa todennäköisenä. Mm -hmm. Kyllä vanekki alkaa olla varmaan sen ikäinen, ja jos tosiaan Pominville soittelee, että, että lähdetään näin, vedetään pyttyhimaan Minnesotassa, niin... Niin, niin se saattaa vähän kutkutella. Mä sitä sen verran monesta lähteestä kuullut, että kyllä mä uskon aika paljon, että se ei savua ilman tulta. Mm, aivan Jotkotte. varmasti. Ja vieläkö Hitlillä loppuu soppari tähän kautta ja joo, joo, siitä päästään siellä... nerhoon? Niin. Siellä, on, siellä on tällä hetkellä, niin siellä on vaan sen savun taka, takana on helvetinmoinen nuotio, mutta sitä peittelee semmoinen kaveri itse ja jo takissa sinne. on viittana pitää sitä, että kuka ei sitä nuotiota vielä, mutta siellä se on. Heti kun, se, heti kun se liekki vain nolaseen, se, se itse paljestelijan kiveksiä, niin sitten se vetää takkisa kiinni ja näkyy vasta, että jumalauta, tuollahan se on kauhean kokku Mä olen herännyt tänään neljän aikaa. Mä äänitän me tätä nyt puoli 11 aikaa illalla mä en ole nukkunut siinä välissä ainuttakaan minuuttia. Koittakaa kestää, tässä on vielä puolisen tuntia jäljellä. Vielä on, vielä on jäljellä. Mutta alkaisko mutta... meillä olemaan niin loppuun käsitelty, eli kyllähän tämä, kyllähän tämä järkyttävä kauppa oli Islandersin kannalta, ei sitä vain Joo, muuhun siis pääse. Tästä saa, ne voi saada tästä hyvän väljyn irti, mutta se vaatii nimenomaan sen, että ennen joulua, mun mielestä takaraja täytyy asettaa siinä, että se jatkosopimus on, on paikallaan, se on... Niin, no Islandersilla on se hyvä puoli, että niillä on löysää rahaa siellä. Niin ne pystyy kyllä maksamaan sen Vanekin pyynnin, joten fyrkasta se ei tule jäämään kiinni. Nyt ne ehkä rukoilee sitä, että se Vanek-tavares-akseli lyödä, vaikka Krapneri vielä nokkii siihen piruttasa, Niin, niin että se alkaisi nyt sitten toimimaan. Ne löytäisi toisessa jotenkin eri tavalla ja muuta. Mutta sitten olisi kiva tietää, mitä tavares ajattelee. Tästä. Olisi kyllä. No siis kyllä mielenkiintoista tietää. Kutenkin. ajattele ajattelee kuitenkin tavarestakin, että... Hänen täytyy muuttaa pelaamistaan tämmöinen, että tällä hetkellä, että saa sen toimimaan. Mm -hmm. Koska ihan senkin takia, että sulla oli ennen vasemmalla sulle sulla oli leftiä ja nyt sulla on raitinäjiä. Että saa samanlaista lättyä sinne heitä, tasamaan samaan kohtaan. Ja kuitenkin siinä puhutaan kaksikosta, kemiat oli aikaa nätisti kohdalla. Oli Oli pirulauta. Siinä oli kaksikko kyllä, joka on ollut kyllä jo vuosi kauhean. Minä olen tykännyt tuosta, tuosta kaksikosta ja aina ajatellut, että tuohon kyllä Islandersilla on niin, niin pirun hyvää rakentaa. Mm. On, on supertähtitavareisi, on Moulson, joka on loistavasti komppaa tavareisiä siinä, syöttää niitä maaleja, tekee itse niitä maaleja ja on, on vielä Pirun edullinen pelaaja kaiken lisäksi. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan, niin, kun ajattelee Islandersin best case scenariotakin niin mun on vaikea nähdä, että ne voittaisi kaupan, ellei sitten se vaatii sen, että, että Moulson tyyli loukkaantuu eikä pelaa peliäkään lähtee ja ilmatteiksi noin draftaa ne ihan päin helvettiä noin pikit se on niinku ainoa se millä, millä tää voi kääntyä kääntyä tuota Islandersi eduksi totta mutta joo ehkä se tosiaan riittää siitä nyt kun tässä päästiin pelaajia GM haukkumismoodiin <hys> niin mit, mitä sitä turhaa vaihtamaan kakkos aina siis top 5 yliarvostetumat pelaajat meidän mielestä ja niin voitaisiin vähän noita kriteereitä perätä tässä sitten. Mä ainakin, mulla meinas lähtee siihen, että minä ensin ylipalkattuja pelaajia, mutta sitten taas mm. ylipalkatut pelaajat ei palkkakattoa aikana yleensä kauhean arvostettuja enää, kun siinä se maito on jo maassa, niin sitten ilkutaan. Eikä niitä enä, enää mikään jalustalle nosteta. Nyt on enemmänkin semmoisia kavereita, jotka koitin nimenomaan sitä pohtia, että minkä, keiden, keiden ympärillä on semmoinen ihmeellinen sädekehä, mikä ei mun mielestä ainakaan vastaa totuutta. Että tästä sitten niinku... Olkaa rauhassa eri mieltä ja mä luulen, että varmasti olettekin eri mieltä siellä. En tiedä, onko sä, mutta <tys> No niin, mutta se onkin loistavaa, että siihen <tys> lähit tuolle linjalle, koska mie just sille linjalle. Me oli just oltiin samassa risteyksessä, siihen katoit sinne vasemmalle, että perkele pitäisikö se, no en saatana lähde kyllä, lähit oikealle. Mitä mie sitten sanon sulle ja meikäläinen lähti sinne vasemmalle. Eli nimenomaan katto, vähän suhteuttamaan myös siihen palkkaan pikkusen siinä. Että sitä aspektia, se aspekti ole mielähin katsomaan näitä kavereita. Mut joo, toivottavasti sen ei ole ketään semmoisia, joita oikeasti haukutaan koko aika just sen sopimuksen takia vaan. Niinku, Eli sulla oli ilmeisesti mittari siinä. Joo, tämmöistä tämmöstä mulla on hintalaatosuhtemittaria. No minkä sinä kaupamalan mies itsellesi <laughs> No näinhän se, näinhän se aina vaan menneet yksinkertaisesti. <laughs> markkinamies on markkinamies, vaikka voissa sinä paistaisi jo... Ja... Jouhossa pyöritteli niin se siihen vetäis kunnon sinapit vielä kylkeen. <sos> Joo. En mä omille vitseille niinku kovin usein jaksan naurantanut. Mä oon liian väsyny niillekin <sitto Voice> Ei mitään, ei mitään. <Sports> ei mä anteeks pyydellä. Aloita sä muuten tästä etumitta. Okei, eli mie lähdin tätä mun top 5 rakentamaan. mie pyriin ottaa maan eri pelipaikoilta nimenomaan näitä kavereita, mitä emme ole tänne listalle, listalle raakannut. Eli varsinaisessa, varsinaisessa niin huonommuusjärjestyksessä mulla nämä kaverit ei ole. Mutta me lähden tuota päästä liikkeelle ja maali vahista siis. Ja tuota, tässä ehkä helpoit, helpoin reitti olisi voinut mennä nykyisillä tämmöisillä aikamoisilla sylkykupeilla niin markan andré esimerkiksi, joka on pudotuspeleissä tosi paljon, tosi paljon kontannut viime aikoina. Mutta mieleen mm. mm. hakemaan tämmöistä kaveria, joka on melkein sen viitisen miljoonaa kauessa tienaa, ja ei kyllä joukkueellensa tuo minun mielestä minkäänlaista lisäarvoa enää nykyään, eli Jonas Hiller Anaheim Ducksista. Koska tuota, nyt on viimeisen parin kauan aikana Hillerin statsit ei tosiaankaan ole mitään huonoja, en sano sitä, peruspelaaminen on aika semmoista aivan, aivan hyvällä tasolla, mutta kyllä nyt niin parin viime kauden aikana, ensin viime kaudella Victor Fast pelasi Hillerin suohon aivan täysin, huomattavasti edullisempi kaveri ja nyt vielä kun Fast on ollut loukkaantuneena, niin Fredrik Andersen on tullut sitten tuolta AHLstä ja hän on pelannut Hilleria suohon siinä joten tuota, tässä on kyllä Daxille semmoinen, mie puhuisin Hilleristä vähän tämmöisenä ylimääräisenä kustannuferäänä tällä hetkellä, kuitenkin vielä kun miettii sitä, mitä sieltä on tulossa vielä lisäksi, näitten Andersen, Fast kaksikon lisäksi, niin John Gibson, Igor Bobkov, siinä sulla on neljä huippuluokan nuorta maalivahtia, tai no Fasti nyt ei enää mikään nuori ole, mutta, mutta kuitenkin, niin mie näin Hillerin tämmöisenä, tyhjänpäiväisenä kaverina tällä hetkellä Daxin Enkä välttämättä oikein muutenkaan semmoisessa niin ykkösmaalivahin viittaa hälle semmoista oikein selvää näe, että ei, ei ole ainakaan ollut semmoinen tasaisen varma suorittaja minun mielestä kuitenkaan ikinä. Eli Joonas Siller, sillä me aloitan listani. Ei, että miten sanoit ton ylimääräinen kustannus nainen, niin olisi kyllä Kyllä pikkarit kastunut saatana. säätänä. Tykkään, kun sä puhut no, numerosta? No niin. <laughs> Jopa joo, ei mitään. Mulla on sitten tosiaan on, on huononmuus järjestyksessä ja mennään tälleen just nimenomaan <köhön> vähiten huonosta sinne huonoimpaan, jos niin voi sanoa. Niin. No, niin. Mulla on kanssa lähtee maalivahtiosastolta Vitousena listallani on... Carolina Cam Ward. Kysymykseni kuuluu, mitä helvettiä hän on tehnyt sen vuoden 2006 mestaruuden jälkeen? Joka vuosi, taiskos se yksi vuosi ollut, missä se, ei, missä se oli vähän parempi, mutta joka, niin joka vuosi torjuntaprosentti on ollut alle liikan keskiarvon tai siinä, siinä kintaalla. Ja tämän kaverin pitäisi kuitenkin olla huippumaalivahti, ei keskitasoa hieman parempi, tai keskitason maalivahti. Tämän kaverin varaa lasketaan todella paljon, ei oo pystynyt selkeästikään joukkuettaan kannattelemaan, ja... Niin. terveen ollessakaan ei oo kyllä ollut enää sama mies. Mä oon kyllä tämmöisiä laittaa näihin jätkiin kuitenkin tämmöisiä pelastavaa tekijäleimoja, niin kyllä se on myynnettävät, ja toki Ward on ollut paljon paskana, niin ei sinä kauhean rytmiin pääse, eikä hän sitä... Välttämättä sopimuksestaan sopimuksen leenkaan mitään voi, mutta rooli on edelleen suhteettoman iso ja häntä arvostetaan yli siis. Joten täyttää tämän termin. Hilleristä mun on kyllä pakko sanoa, että mä toivon, että se vielä, vielä sen pelinsä löytäisi. Se on, se on niitä maalivahti, joka 2010 olympialaisissa ja sillä kaudella muutenkin teki kyllä häimiellyttävän vaikutuksen. Aivan huikea maalivahti. En mä tiedä, onko mulla joku fetissi raitin maalivahteihin, mutta jotenkin aina viehättää niille antaisi vähän enemmän mahiksi. Ehkä se, jotenkin, se on jotenkin visuaalisesti miellyttävää tätä tuota vastaavaa, vaikea sanoa. Se, se voi olla tosiaan. Olet kyllä niinku Wardista oikeassa, että siinä oli kans kaveri, jonka nimeä mietossa maalivahti. maalivahti rintamalla pyörittelin paljon paljon siinä, että loukkaantumisesta Pirun paljon kärsinyt ja kyllähän Karolaina on ollut nyt ihan suoranaisesti kusessa. Näiden, ensin kuitenkin Kudobin loukkaantui, kakkosmaalivahti sitten nyt loukkaantui vielä Wardin, niin kyllähän tällä hetkellä heikolta näyttää Karolainan päässä. Onko siellä jos mitään niin kuin, putkessa tulossa mitään veskaria edes tällä? <lain> no siellä, siellähän no nyt on pelannut herra Justin Peters, joka on tämmöinen sanothanko ikuinen No sitä potentiaalia nimenomaan. Eli... Eiku hei, niin mä muistan, ne teki just tryoutin se nuoren nouseva maalivahdin, mikä sen nimi toi oli, toi, toi, toi, toi, Rick Di Pietro. Kyllä, kyllä, tämmönen <laughs> <laughs> erittäin tuota, erittäin tuonne nuori lupaava. Maalivahti kyllä, aivan joo, varmasti. Joo, se, sekin on Raitin maalivahti, se tulee sieltä vielä. Aivan varmasti, aivan varmasti tulee vielä, näitä joo, joo, se on, se on muistaakseni aika, aika korkealla aikana varattu, niin siinä on sitä potentiaalia riittävästi. <laughs> mutta... <laughs> joo, siis, vitsit siksi, mm. siis, että teki nyt Charlotte Checkersin, eli Karolainen Aholienkin kanssa teki try dealin, mutta mm. eihän sekään mikään ratkaisu tietenkään voi ei. olla yksinkertaisesti. Ei varmasti. Olisi se kaunis tarina, mutta en mä vaan usko siihen. Joo, en, en kyllä itsekään usko, että en, en kyllä siihen usko, että Justin Peters sisällä tällä hetkellä on torjunta hoitanut ja Mike Murphy sieltä AHL-mies varmasti pääsee myöskin kynteensä näyttämään, mutta heikolta tosiaan Karolainen kannalta näyttää, että ykkös-kakkosveskari. Monesti kun se vielä se ykkösveskari, loukkaantu, loukkaantuu, niin se on niin jo katastrofin ainekset siinä, mutta että, ota, ottakaapa vielä se kakkosveskari vielä pois. Niin sit... niin se, joka saa silmänsä kiinni sieltä. Niin, niin kuitenkin. Niin. <laughs> Aletaan sitten katsomaan, että miten siinä joukkueelle käypi. No, ei se varmaan kauhean nätisti No niin, ei mitään mennä eteenpäin, sullon siellä listasi, listasi toisena tai neljäntenä. Ihan miten vain itse tahdat, mutta kuka, ken on, ken on hän, kennon toisiksi paskin? <tosilta> Eikö anteeksi, tässä... anteeksi to, toisiksi vähiten paskin tässä listalla? No niin, täältä löytyy puolustuspäästä nuori kaveri, tietenkin ehkä kohtuutonta jo häntä vähän laittaa tänne sinänsä, mutta minun mielestäni niin on kyllä sen ensimmäisen muutaman suonenvedon jälkeen niin ollut aivan kyllä... Parjojen mailla tämä kaveri, eli Tyler Myers, Buffalo Sabresista. Äärimmäisen isolla sopparilla pellaa, 5,5 miljoonaa kauesta saapii. Sillä, sillä pitäisi olla todella korkealla puolustajana nimenomaan ja olla ratkaisijan roolissa. Että Kevin Chattenkirkkikin taita ottaa varmaan jotakin miljoonaa vähemmän, muistaakseni. Hällähän tuli aivan hyvä, semmonen järkevä sopparislo. Mutta any case... Ne Myers ratona chattenkirkki maalimu, maali mu fantasiapaukkuu muuta. Niin. <laughs> Mutta... Joo, joo, se olisi anteeksi. Joo, ei ei, ei mitään, ei mitään. Se on näin saatanan TPS kasvotit kun ei oo su yhtään mihinkään. No ne on Ei ole, ei, ei, ole vielä ainakaan oo. Niin on no, Ristolainen teki maalin no se ei kuitenkin. Mutta <laughs> <laughs> sorry, mä pilasin sun puheenvuoron koko ajan. <laughs> ei, ei, ei, ei ei, kuule, ei kuule mitään vaikka. Myerssi on tosiaan niin nyt viime ajat, niin tämä kaveri kyntää nyt syvissä, syvissä vesissä, ja en tiedä, onko tähän, onko tähän nyt parannusta löydettävissä sitten. Ei anna tuo joukkue ei kyllä anna hirveästi siihen tällä hetkellä apua Buffalo Sabersi siinä, että onkohan tulevaisuudessa jopa maisemanvaihos mahdollinen sitten. Siinäkin taas tulee tämä iso soppari, iso soppari sitten tielle, mielenkiintoista nähdä, mitä Majorsille vielä tulee tapahtumaan. Joo, mä itse asiassa arvasinkin, että ajat puhua heti, kun sanoit, että nuori kaveri, niin mulla ei ollut käynyt mielessäkään kukaan muu vaihtoehto. Mm. Äh, to, susta mä olin vähän eri mieltä, kun sanoit, että ensimmäiset suonenvedot, se ensimmäinen kausi oli aivan huikea. Siis mm. mä olin ihan varma, että sieltä, nyt, nyt, nyt löydettiin se seuraava superpuolusta. Siis se, oli, se teki kaikkea. Ja se on miellettömän iso vielä. Ja se, se, se tapa, millä se iso jätkä liikkui, niin sitä oli aivan käsittämättömän hienoa katsella niin se ensimmäinen kausi. Se oli aivan upeeta. Nyt se kaveri on ihan sumussa. Si, si, si, si, to, siinä on ihan täysin samaa mieltä. Et... Ja niin kuin tuossa viime jaksossa Buffalon kohdalla tuli puhuttuakin, niin mä en tiedä mihin se peli on hävinnyt. Mä en tiedä mitä se yrittää olla. Mm. Et... Yrittääkö olla liikaa jotain, mitä se ei ole lopulta? Et se on kuitenkin niin siis loistavan peruspakin aihio, niin ehkä sen kannattaisi sitä vastusta vähän luopua sitten. Niin. Olisiko siinä sitten lääkettä? En tiedä, mutta... Aihio on valmiina ja kykyjä... Se on näyttänyt, että kykyjä olisi vaikka mihin, mutta... Et... Mm -hmm. Pää saada takaisin raiteilleen. Ja... Senpä takia, niin kun silloin, en muista sanoa sitä silloin, mutta just, että jos, nyt kun Ristolainen jää ylös, mm. niin se oli yllätys mulle, koska tässä on esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun joku poika otettiin vähän liian aikaisin ylös. Niin. Et siinä on video puolen miljoona vahinko tällä hetkellä viidessä. Toivottavasti se on Ristolaiselle varottava esimerkki sitten. En tiedä, mm. on, onko, se, onko Rasse sen tervepäisempi poika, toivottavasti. Mutta joka tapauksessa kyllä helppo allekirjoittaa tämä. Mutta tota, no niin sitten taas sen takia ei mun listalla ole lähelläkään, koska eihän näitä kukaan tällä hetkellä arvostaa. Se on aivan tosiasia kyllä. Mutta sopimusta tehdessä yliarvostettiin, siitä on täysin oikein. Mm. Joo, mulla listalla neljä, niin jatketaan tuolla Karoliinassa. Kyllä se Alexander Seemin on mun pakko heittää tässä näin. Se pelaa kuitenkin suurin osan ajasta alle potentiaalinsa. Puolustavassa nhl ei se vaan riitä, että se vetää puolivalolla. Se on laiska. Mun on vaikea sietää sellaista. Siis se on tommonen... Ei mulla ole mitään siis... Sikäli kun puhutaan näistä taiteilijatyypeistä, niin minkä takia sana aina synonymiin kusi päälle? Sitä mä en ymmärrä. Siis että... Et... Voit, sä voit olla taitava pelaaja ja vetää hienoja pensilivetoja siinä jäähdään ilman, että sun tarvii olla ihan kauhea kulli, niin kuin, niin kuin tämmöinenkin kaveri tuntuu oleva. Tai siis semmonen hankala tyyppi, joka, turhauttava tyyppi, joka siis tietää, että että, että että kun sitä kiinnostaa, niin jumalauta siellä tapahtuu. Mm -hmm. Silloin kun ei kiinnosta, niin se, on, se, on, se, on, siis se vie yhden hetken, ta, yhden hetken sieltä kentältä. Ei yhtään mitään muuta. Mm -hmm. Mutta pelastava tekijä teki sen nyt tynkäkaudella kuitenkin pinnan per peli, ja niin kuin sanottu, kun päättää tuleen, niin pä, pä, päättää tulee. Päättää tulee, tulee päättää. Kun päättää pelata, niin tuhoa tulee. Sieltä se ylimääräinen puuttuva sana vihdoin löytyi, kun tarpeeksi yritti. <kliin> Kyllä. Yllättävän kuitenkin se tuo tynkäkausi, niin, ja tietenkin uusi joukkue siinä, niin yllättävän kuitenkin välissä se peli, niin paljon oli niin semmoinen pelin, pelintekijän Ominaisuutta, että itsekin aina ajatellut, että Seemini on lähinnä siihen teko, että se, se, se on hänen se luontanen luontainen viettiinsä siinä tällä taiteilijalla, mutta löysi kyllä loistavasti paikkansa siitä Karolainen ykkösestä ja siinä, kyllä, siinä oli kyllä viime tosi hyvä ketju siinä Stahlplasti Seemini, mutta en tiedä sitten, tietenkin joukkue nyt on, on vähän mitä on tällä hetkellä ja nimenomaan aikaisemmin mainitut maalivahtiongelmat vielä siihen päälle, niin, niin, niin. mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan se mielenkiintoinen piisaa sitten tällä taiteilijasielulla. No, 7 miljoonaa lappuja sitten taas niin, niin kuitenkin tuossa Washingtonin kaltaisessa hyökkäys, hyökkäysjoukkuessa, en ei tehnyt mitään muuta kuin hyökännyt, mm -hmm. niin kuitenkin mitä 50 pinnaa. Niin niin Jotenkin tuntuu, että tästä kaverista on, siis vähän samalta tavalla kuin Cam Wardista, niin jotenkin vähän turhan ruusunen kuva, mikä, se kyky, mikä se arvo sille ihan tosiasiassa on. Tintalautosuhde ei mun mielestä kohtaa, vetää kuitenkin liikaa vaihtoja vapaalle. Kyllä. Niin, niin. Ei sillä, että kaikkeen tarvitsee aina peräsuoli pitkänä mennä, mutta sitten hoidaa edes, edes se oma ruutus siellä. Se on se, mitä, mitä näistä hetkistä No niin, mennään vaan etsipäin. Etiä päin, etiä päin, Eli siirrynkin nyt näihin hyökkääjiin myöskin, ja ensimmäisenä itse oikeutetusti minun mielestä herra Mr. Surffailia alias Danny Heatley. on kyllä, En tiedä tosin arvostaako nykyään hän enää oikeastaan kukaan, mutta on kyllä aikanaan ollut erittäin kuitenkin arvostettu ihan kuitenkin sinne viime vuosille saakka. Kunnes sitten on kyllä joku järkyttävä laskusuhdanne lähtenyt kaverilla tulemaan ja onhan se pahvi aivan hirvittävän iso, mikä tällä hetkellä hänellä Wildin kanssa on. Joka Wildin onneksi kuitenkin tähän kautta he loppuun, eli ei tarvitse sitä buyouttiakaan sitten käyttää, käyttää Dannyin. Olisi kyllä varmasti viime kesällä varmasti käytettykin, niin ellei hän olisi ollut loukkaantunut, että varmaan olisi tätä korttia käytetty, mutta... Tälle kaverille kyllä sattui jotakin, jotakin käsittämätöntä, että yhtäkkiä tunnen takuvarma, vähintään sen 40 maalin mies, niin on yhtäkkiä vajonnut, vajonnut tavalliseksi kuolevaiseksi kyllä. Tuommoiseksi ehkä kolmoskentästä kentästä paikkansa löytää tällä hetkellä. No niin, no, en tiedä. Jos tämä palkkaisi puolet niin tästä keskustelisi edes. Mm. Toisaalta. Mutta tota, tottahan se on laskusuhdanne ollut melkoinen jälleen esimerkki niistä, että kannattaako se välttämättä sitä lappua, tuommoista lappua väkisin lyödä naamaa eteen. Sitten sä et pääse sitä eroon tai pääset, jos löytyy tarpeeksi tyhmä ostaja. Mm -hmm. hitli oli mun mielestä yksi viime vuosikymmeniä sellaisia, siis tyylipuhtaita maalintekijöitä se oli huikeata katsoa parhaimmillaan, kun se sai sen laukauksen aikaa asennosta kuin asennosta. Mm. Siis se yksinkertaisesti se vaan tiisi, miten maalivarit ohitetaan. Niin, niin sitä on. Se on kanssa helkkarinmoinen taito sinänsä sääli, että se ei vaan nykypäivän hoilla enää, enää riittänyt. Tai riitä ainakaan tällä hetkellä. Niin, se on kyllä. Harmillinen tarina siinäkin. Joo. No niin, se on mun listan on Kyllä sun, uskoisin, että... Sä olet eri mieltä tästä, mutta tota noin, niin ainakin tuolla Fantasyssä yliarvostat tätä kaveria ihan perkeleeksi. Eli se on tuo Winnipegin oma paksupoika, Dustin Bavlin, miten sen tahdotkaan sanoa, omissa kaveri aivan hukassa. Ja kyllä mun on hankala arvostaa joka tulee harjoitusleirille järjestään ylipainosena, eikä mitään vähän, muutamaa kiloa, vaan 20-30 kiloa jopa. Ja sitten sitä koitetaan parissa viikossa sinne hikoilla helvettiin. Niin mikä, tämä on johtava pelaaja, niin ei se kyllä mun mielestä kannata, kannata vastuuta, eikä se mikään kauhean esimerkki ole sillä, siltä osin. Ja melkoinen pakkasukko omissa, kuten todettu, ja on kuitenkin tällä hetkellä puolustaja. Mm. Pelastava tekijä on totta kai se, että kyllä se pirusti pinnoja tekee, joten tilastot näyttää kivolta, eikä sitä tartte huolehtia, etteikö rahat riitä siihen possunkylkeen aina kesäsi aivan varmasti ainakin riittää, se on kyllä, kyllä saletti, kyllä kaveri siltä ainakin näyttää. Joo, kyllä tuollaisi, jos tästä tuollaisenkin pakkeihin upotetaan ihan järjettömiä määriä miljoonia, kun ei osaa pelata omaa päätä paskan vertaan. Mm. Kyllähän niin se on, se on aivan selvä, niin kuin sanot, että omassa päässä kaveri on, on hasardi, varsinkin sen niin kuin isoon kokoonsa kömpelyytensä takia, Eikö, eihän niin liikkeessä siinä mene. Kaikki kaverit käytännössä sitä vasemmalta, oikealta, alhaalta, ylhäältä ohitte tästä kaverista. Mutta tuotta, se on ollut minun mielestä ilahduttavaa kuitenkin tämän, tämän tuota, pikkupulleroisen pelissä, mikä on parantunut, niin kuitenkin tuommoinen niin blokkaaminen, tämmöiset puolustajamaiset elementit on kuitenkin lisääntynyt tälläkin hetkellä, kun olen kaveria vähän tiivimmin seurannutkin, niin niin esimerkiksi, mikä ei ole yleensä ollut se Bufuklienin, Bufuklienin kiinnostuksen kohde, niin hän on alkanut vähän sitä isoa ruoansa käyttämään oikeasti johonkin, mihin siitä on niin hyötyäkin oikein hyvin siellä kentällä. Siitä olen itse tykännyt, ja kyllähän hän on, on paljon siitä hyökkäyspelistä siellä niin sinivivalla vastuussa, ja vastuussa siellä, mutta tuota Allekirjoitan osalta, niin osalta kuitenkin nuo sinunkin väitteet tuosta, että tietenkin siinä sitä yliarvostusta on, että eihän tuo niinku puolustaja, puolustajana kuitenkaan kummonen kaveri ole. se oli hienoa, miten sanoit, että maisia elkeetään. Eli... <laughs> kyllä, <laughs> ei, ei kertoo paljon siinä. <laughs> Mutta toisaalta kyllä minun mielestäni, kun ajatellaan jotakin Chris Leetangia aivan niin... Kyllä kuitenkin siltä kaverilta myös puuttuu paljon. Se on tosi suuria heikkouksia, on nimenomaan siellä puolustuspäässä, että nämä on vähän näitä kavereita, joilla on siellä hyökkäyspäässä enemmän, enemmän niitä apuja antaa, kuin sitten siellä puolustuspäässä. Sitten... On, mutta, mutta se on kuitenkin sitten taas, miten on helpompi arvostaa niin se on kuitenkin urheilija ja mm. se, on, se on kuitenkin parempi tuossa hommassa, sitten taas myös omassa päässä. Mm. Sen, sen takia se puhu, siitä puhutaan Noristrofyn yhteydessä, ja Bufflinista ei tulla puhumaan. Kyllä, paitsi, tuota, paitsi tuota possujuhlien yhteydessä. Silloin tietenkin mainitaan Dustinin nimi ensimmäisenä, mutta tuota. Joo, toki Mut... tänä, kes tänä kesänä taisi tulla ihan oikeasti, ihan pätevässä kunnossa. Oli joo, oli Olympialeirilläkin ihan USH-joukkueilla, niin oli aivan jopa tuota, jopa atleettisen, atleettisen näköinen. Miten, miten atleettisen näköinen voi kaveri ollakaan, mutta... Kyllähän tietenkin Dustini paljon siihen, myös siihen ruhoonsa luottaa siinä, siinä pelissään, että tykkää taklata. On alkanut se on... 130 silkkaa seksiä. Saat Satanaa sil sinä, kun tulee kyllä <divat> perkele. <ris> <s conclude> mutta se on tosiaan sitten se tilanne, nopeus on, on mitä on valitettavasti. Joo. niin kärki kaksikot kummallakin jäljellä. Passa vaan aloittaa. Tai niin, no niin, mä unohdan koko ajan, että sä pelipaikka kerrallaan ja mä menen niin kärkipaikoista. Joo, oikeastaan mulla kyllä sattui tähän näin, että mulla tuli kyllä sitten, <tos> <tos> sitten tulikin tämmönen moka, että mulla on kaksi sent sentterimiestä tässä mulla vielä. No niin, sano, sano se vähemmän paska ensin. No, vähemmän paska minun mielestäni. Niin... Anteeksi, ei, se ei nyt oikeasti paskoja ole näistä, mutta, että, mutta tota no niin. No, onne, on onne, onne. listoilla täällä näin, niin minun mielestä vain Tyler Bozak Torontosta on, on minun paperissa ollut vähän semmoinen kaveri, että, että mitä tuo oikeasti tuolla Toronton ykkössentterin tontilla oikein tekee. No, joo, ihan semmoisia tosi, tosi semmoisia kivoja, kivoja teho-opisteitä tekee. On no, sitä, oikein niin kuin kivoja. Mutta, Turha, se on aikaa tuhlata sama, se sama jätkä mullakin tuolla kakkosinaisessa. Mä just mä miettinyt, että mitä? Tässä pelais nähdä sellaiset, mitä mä en näe. Miten se he... voi olla playoffeihin tavoitteleviin ykkössentteri? Parhaimmillaankin tehnyt 47 pinnaa kaudessa. Ja sitten joku Nasim Kadri saa laidalleen Colton Orrin. Niin. Nii. Häh? <tos> mien tiiä, mien tiiä. Mitä, mitä tämä kaveri on siellä Torontossa oikein. Onko tämä parantanut syövän käytännössä vai mitä tämä kaveri on tehnyt, mutta en en, itekään en näe sitä, mitä, mitä tässä kaverissa on sitten. Mm. No ei siis se pelastava tekijä, mikä mulla tässä on, niin se on Phil Kesselin paras kaveri ilmeisesti eli niin. se, se muuten samassa ketjussa pelaisi. Niin, siinäpä se, siinäpä se sitten tuleekin tietenkin. Joo, siis kyllä se on semmos niinku kakkosentterinä ja mun mielestä parhaimmillaan ehkä niinku vo semmos voittava kolmoscenteri Esimerkiksi. Et, kyllä meni syvänä hyvänä kakkosenakin, mutta tota, no niin, 4,2 miljoonaa tekee, tehnyt NH-alurallaan toistaiseksi, niin mitä sulla oli, vähän päälle puoli per peli. Joo. Ja sun pitäisi olla niinku ykköslaitureiden välissä. Niin. Ei, ei, ei, ei oikein kyllä. Ei mene jakeiluun tämä. näin. Ei, mutta vedä sun kärkipaikka sieltä vielä. Niin. Mie vetäisin vähän yllättävän kärkipaikan, Minä olin jo, minä jo luulin, että minä nyt veään aina sen helpomman kautta ja kun mie tuota Ketslafia niin tykkää mollata aina, mutta tuota, ajattelin, että no tällä kertaa jotakin, jotakin erilaista kuitenkin. Ja minun mielestä tällä hetkellä, tämän kaverin Karolainen Hurri Tämä tämän kaveriin. Ja... Vaikea, vaikea ei ole varmasti arvata, että Stahl on sukunimi. Mutta minun mielestä Jordani on näistä veljeksistä se, joka tällä hetkellä vettää aika pahasti vihkoon. Koska tuota, Penguinsissähän hän oli aivan liian hyvä kolmosentteri. Sehän oli aina saleetti homma. Aivan maagisesti pelasi minun mielestä Pittsburghin, Pittsburghin pajassa siinä roolissa, mikä hänellä oli. Karolainassa nyt kotethiin. Halutin saahan nyt se staali sinne. Ei se, ole no enää kuin Markki saaha vielä, niin saadaan kaikki veljekset saman joukkueeseen siinä, mutta... Oliko Jaredi kanssa? hän on kanssa. On, on Karolainan organisaatiossa. Ai niin, se on Farmissa. Joo, se on Farmissa. Ei ole aivan päässyt niin korkea. No, mutta hei, kohtori jääneessä onkin maalitilasto paraneekopasetti Pietro Lampumaan. No joo, aivan varmasti. Se on ainakin saletti. <laughs> mutta tämä kaveri tällä hetkellä, niin... Tuntuu olevan hukas minun mielestä siinä Karolainen kakkosentterin roolissa. Että on, on minun mielestä siinä mielessä yliarvostettu. Ja minun mielestä nimellä oli tässä nyt niin paljon merkitystä, että ylipäätänsä että tämän näytön paikan Vaikka Tynkäkausi menikin jo ihan ok, hirveät pakkaslukemat oli joukkuessa missä nyt onkin. Mutta nyt on kyllä tällä hetkellä ollut koko ajan eksyksissä ja on, on kyllä sitä vieläkin. Ja... En tiedä sitten, olisko se kolmoscentterin paikka kuitenkin ollut hänelle se ominaisin paikka. Mm. Joo. Nyt vähän ottaa päähän, että mulle ei tullut tuo mieleen. Joo. No. Mutta se tota, hyvät pointit. Tosin mä, mun listan mä ajattelin, että vedetään tähän nyt tämmöinen pikku statementti. Mm -hmm. Eli mun listan ykkösenä on John Scott. Hän on lajinsa viimeisiä onneksi, eli tappelia, ei mitään pelillistä arvoa, ei yksinkertaisesti mitään. Jos on jää väärin muista, niin se tais tuo Boston-peli olla, mikä kertoi kaiken. Kävi kerran jäällä, omissa soi välittömästi. Seuraavan kerran jäällä kola törkeästi taitopelaaja ja lähtee pihalle pelistä ja saa nätin peli sinne kaupun päälle. Pelkkä muinais jonka voisi muun muassa kokonaisuudessaan museoida ja lähettää tuonne hockeyfights.comin toimistoistumaan vitrinissä ja vilkuttelemaan sinne. Se, että tämmöinen kaveri saa edes olla NHL kokonpanos, kokoonpanos ja että valmentaja uskoo, että tällaiselle jatkelle pitää antaa peliaikaa, on raakaa yliarvostamista. Tämä on ainoa kohta, missä pelastavainen tekijänä mä en keksi yhtään pittu mitään täysin hyödytön koko lajille tämmöinen pelaaja. Ei mitään arvoa. Se, me en mä en halua kutsua mm. tuommoista pelaajaksi. Mm, koska kyllähän tuo on selvää, että ajattelee Buffalosta kuitenkin siellä olisi jo yksi semmoinen kova naama, kuitenkin joka on... Niin No, ylilyöntejä paljon sattuu, mutta on nyt ehkä pelillisestikin vähän enemmän annettavaa tämä Patrick Kaleeta, minun mielestä. Kaleetakin on pelkkä hiiri, joka vaan torppailee. Tuolle. Se nyt se, mm. se piilottelee tuossa kotiin takana siellä, lällättelee. Niin. Mutta siinä on siellä yksi ihan oikeasti kova kaveri, se on Steve mm. se on, Siinä on kaveri, jota kyllä arvostaa ehdottomasti. Joo, mutta tota, tämmöinen. Ei siis, mä, mä en ole mikään... En on niin sitä mieltä, että tappeluita pitäisi edes kieltää. Mä en välttämättä ymmärrä niitä aina. Mä en ymmär... siis eniten mua ei tätä kuuluisa koodi siellä taustalla. Siinä on mun mielestä aika semmoisia loogisia aukkoja, joista ei rekkakin läpitte, mutta tota... ei se minua niin haittaa, että ne on siellä. En mä, en mä itken, jos ne poistetaan, mutta tota no, niin en mä myöskään lähde karkuun ja käännä kanavaa, kun semmoinen tulee eteen. Mm. Mutta et se, että tämmöisiä kavereita on olemassa, Saat palkkaa jääkiekon pelaamisesta, kun ei paskaakaan sitä osaa pelata. Niin se on mun mielestä ihan, ihan perseestä suomeksi nottuna. En mä halua keltään työpaikkaa olla viemässä, mutta ihan oikeasti. Ei tämmöisiä jatka, niin ei niitä kuulu sen vuonna 2013 ollut? Ei, kyllähän tämä, tämä kaveri on just niin kuin sanoit, niin kuuluu sinne muinaisjäänne osastolle kyllä hottomasti. Ja suljettujen ovien taakse, kyllä. Ei näillä kaverilla ole, ole ei, nykyään mikä mikään suljettujen ovien taakse, siis, ja saa tervetuloa vaikka kausikorttilaisena katsomoon ja eläköön hän normaali elämää sanoo ja hyvät rahat, mut joo, mut se, että tota, niin, että kyllä minusta pitää osata pelata. Mm. En mä, enkä mä tässä siis, enkä tässäkin niin tavallaan harmitta, että en mä, ei mun tarkoitukseni jo John Scottin henkilöön käydä kiinni. Mm. Hän, hän, hän, Tekee sen, te, tekee sen, mitä hänen tarvitsee tehdä pelatakseen NHL, :ssä. se on varmasti ennen iso asia. Enemmän mä, enemmän mä käyn kiinni rooliin, mm. jota ei pitäisi enää olla olemassa. Ei pitäisi olla ei, mutta vielä on kuitenkin. Joo, viimeinen mohikaani niin siellä vetää. No, ennen kuin nyt alkaa pulssi käydä turhan kierroksella, niin mennään tuohon viikon joukkueeseen, joka on Colorado Ävä länssi. Eli... Klumivyäry tuolta noin, Denveristä. Mun mm. mielestä se, niin kuin pelillisesti se ilme on aika nopeasti tiivistetty. Se pelaa just niin kuin jokainen koutsi puhuu, että joukkojen pitäisi pelata. Mm. Selkeä yksinkertainen rakenne, kiekko pelataan vauhtiin vapaalle äijälle, suorat hyökkäykset päättyy hyvällä temmolla laukaukseen kohti maalia, maalille on aina menossa kaksi kiekotonta, jokainen kaista ajaa kohti maalia. Mm. Eli suoraviivaista yksinkertaista hyökkäyspeliä ja sitä tehdä, toteutetaan hyvällä itseluottamuksella ja rohkeudella mm. sinne uskalletaan mennä. Sitten totta kai se toinen peruselementti, että se peli on ollut suorastaan huikeaa ja mm. kun niin kuin aina sanotaan, että hyvä alku siivittää, niin se näkyy sitten tuossa, että joukkue uskoo itteensä, ne pelaa toisilleen. Se ei luovuta ja jokainen voitto vaan lisää sitä uskoa ja minkä takia se on hyvä, koska sitä tulee. Sitä tuon joukkue tulee tarvittamaan, kun se väistämätön tappioputki tulee. Kaksi peliä on pitkä aika, se mm -hmm. väkisin tulee. Nyt mä varmaan tai ESPN: jätkältä, mutta olkoon, tämän <tos> Ei mitään. Siis ihan samoja huomiota tuossa viime yöntäkin katoin tuota Winnibeg, Winnibeg colorado matsia ja... Saman pelin mä tuossa just vähän äänityksiä katoin loppuun. Joo, ja siis aivan loistavaa kyllä katsoa niitä Colorado maaleja, kuinka siis nopeasti kiekko siinä liikkuu. Siinä miehet... Miehet tekee nopeilla, nopeilla syöttökuvioilla niin vaarallisia paikkoja ja jokainen kaveri niin tietää sen paikkansa, löytää sen paikkansa sieltä. Ovat niin kuin, on niin tosi vaarallinen joukue hyökkäys tällä hetkellä kyllä Colorado. Me vielä ehdottomasti, mitä sanon, peli komppaan täysin kyllä sinua. En olisi ikinä maailmassa uskonut. Varlaamovio on ollut näin jäätävä hyvää. Siinä mielessä on syönyt se hatullisen paskaa siinä. Enkö mä ole varoittanut, näin tulee käydä. Kyllä, kyllä varoitit näin. En, en ole uskonut häneen, mutta nyt on kyllä kaveri löytänyt tason ja toivottavasti, toivottavasti pysyy sillä tasolla vielä. Chiku vielä lisäksi on kompannut kansaan aivan järkyttävää hyvin, että Pakko sanoa, että kyllä varmasti vanhan herran herätyksellä oli silloin viime vähän merkitystä, että ei helvetti, että miten tässä voi, että kauempain päättävää Las Vegasin reissua ootellaan ennemmin, että pelataan viimeisen pelin kunnolla pystyssä loppuun asti. Ei, kato, kun se on, Patrikki teki saman Chiguerelle kuin legendaarinen puolustelä Eri Robinson teki aikanaan nimenomaan ruoalleet. Ruoja istui yksin, yksin tota, onko se saunassa, vielä Montrealin kopissa, tai vai siellä ei jossain mikään höyryhuone, mikä nyt vastaava onkaan. Mm -hmm. Robinson tuli ja istahti viereen, oli siinä hetkellä, kun hiljaa, kääntyi katsoa, no fucking soft goals anymore, okei? Okay? Ja käveli pois. Niin, tota, muistaakseni se oli Robinsonin ruoja, kun tämä keskustelu kävi vuonna kahdeksan, kent, kuusko se olisi ollut? Joo. Ja meni perille. Meni varmasti ennen päälle yhtään. Mä veikkaan, että Saint-Patrick vetää vähän ranskalaistaan murtaan tuo sama homma. Tai ne puhuu saatana ranskaa kumpikin, ne on, niin, on niin. kepeikin miehiä. Niin. Niin, niin, En mä tiedä, miten se ranskaksi sanotaan, mutta se on varmasti kuulostaa vähän nätimmältä. Varmasti. Mutta tota, vielä lisäksi mä haluan tuosta Colorado joukkuesta, niin tuo nimetön puolustus on onnistunut äärimmäisen hyvin tehtävässään. Siellä ei ole semmoista offensiivista moottoria siellä edelleenkään. Eikä ole tarvinnut oikeastaan ollakaan. Koska nämä kaikki jätkät, mitä siellä on, tämmöistä Corey Saricia, ja tietenkin Jan Heidaa, Eric Johnsonia, Nate Geninia, Andre Benoitia, tämmöisiä ihan nobody kavereita ihan näin muuten vain, mutta joka ukko niin blokkaa paljon, joka ei ja taklaa. Ja sitten vielä hauska fakta tuostakin, että viime se on tynkä kauella, niin Koloradon pakit heitti viisi maalia koko kauen aikana, ja tällä hetkellä Koloradon puolustajat ovat heittäneet jo sen viisi maalia yhteensä, ja mitä 11 peliä on pelattu. Että. Tässä on tullut vielä ja vielä leveältä rintamalta nimenomaan Heida, Johnson, Saric ovat olleet onnistujia, eli puolustuspää on kyllä pelannut hyvin. Ensinnäkin miten sä kehtaat sanoa tapparallekin Ranre Benoata nimettömän. Ja, Anteeksi. Anteeksi. Ja toisekseen, kun sitä peliä katto, niin kyllä se puolustus on se mun mielestä heikkous yhä edelleen. Jotenkin ne siitä tällä hetkellä selviää. Mä kuvailin sitä näin, että, se, että jos pistettäisiin Tuo Colorado:n puolustusajamaan autoa, niin se on vähän niin kuin jolla menee aivan saatanalluja, lujaa. Kurvit menee suoris leikitään vähän rekan kanssa mamista ja tiedetään, että mikään ei voi mennä vikaa. Tosiasiassa se todellisuuteen herätään ja katsotaan, niin käännetään se kamera siihen pelkäjän paikan näkökulmasta, mitä oikeasti tapahtuu. Niin tosiasiassa autossa on apukuski, eli molari, joka onnistuu kääntämään sitä rattia sitä vierestä penkiltä aina oikealla hetkellä. Kaikkea sekä ei pystytä että sivupeli ottaa välillä siihen vastaan tuli autoon kiinni, eikä lommoilta voi välttää, mutta vielä niistä selvitään. ei ole vielä hirvikolaria tullut, mutta kyllä se päivä tulee, kun tuo puolustus sahataan romaasti palasiksi. On kyllähän. Siis se on Ne ei puolusta joukkueena niin hyvin, ja siinä on välillä semmoista, että ne tyli jää katsomaan, että miten no, mitäs meidän molari tästä selviää. No. Ai vittu, hielti. <laughs> ja sitten se viisi sekuntia. Ja, aha, niin kiekko. Niin siis se on. <köhön> ei, se, se, se on offensiivinen joukkue tällä hetkellä, ei ne ole, mm. Mä en, siinä on, siis, se on käsittämätöntä, että tuossa pelissäkin niille meni vaan kaksi maalia. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista. Kun katsoo sitä, että kuinka huonosti se joukkue tavallaan, niin kuin, kuinka. Siis miten välillä semmoisia niin löysijä kaksinkampaa, miten helposti mennään ohi, niistä mennään ohitte. Mm. Tämmöisiä asioita, miten epävarmoina välillä kiekollisena. Okei, pääsääntöisesti ne oli aika hyviä siinä, mutta kuitenkin, niin sit tulee semmoisia ihme munia siellä omassa, omassa päässä. Niin. niin Tuossa mitä sitä Winnipeg-peliä katteli kanssa, niin kyllähän siinä Colorado onnistui myös alivoimalla hyvin, hyvin niin kuin, tota, tylsyttämään nämä Winnipegin terävimmät hamphat siinä hyvin. Että siinä tuli paljon niitä blokkauksia ja Winnipeg kuitenkin paljon aina hakkee sieltä viivamiehiltä, herra Byfuglieniltä varsinkin niitä vetoja yleensä tosi paljon. Niin siinä, siinä ainakin puolustus tosiaan hyvin onnistu, mutta, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin. Onhan tuo kyllä paperilla semmoinen puolustus, että on kyllä, että pelaa tällä hetkellä niin yli, yli tasonsa, tai siis näyttää tällä hetkellä niin pelaavan todella hyvin, mutta että se totuus kuitenkin, kuitenkin sillä taustalla on, että ei taivaan aivan niin, niin ruususta ole, mitä niin tilastot antaa ymmärtää. Joo, mä siis hyvin onnistunut, mutta kyllä mä antaisin enemmän kiitos sinne maalivahtipelin puolelle, Kuitenkin. Mm -hmm. Mutta tota, hyvä hyökkäys siinä myös on ja se on mm -hmm. aika usein paras puolustus. että Ei se, niin kuin, ei se mitään ihmeitä tai mitään kärmäkeittoja ole taustalla, vaan mm. yksinkertaisesti laadukasta pelaamista. Mm. Ja nimenomaan pelaamista, missä on rakenne. Saatana, ei se, ei se niin vaikeaa on Katsokaa vaikka Saint Patrick tulee noviisi koutsina ja vetää montaa nokkaa ihan puhtasti mm -hmm. taktisella puolella. Se pääsee. Mitä olet itse tykännyt, näin vielä kysyä, nuori herra McKinnonin otteesta sitten? No en mä olen nähnyt kauheasti niitä pelejä, niin vaikka se on kokonaisuutena, mutta tota, no niin... Ei se nyt tuossa Winnibeg-pelissä ainakaan mitenkään hirveämmin sieltä silmiin hypännyt, ei mutta tota, hyvinhän, se, hyvinhän se poika on pelannut ja ottanut paikkansa, ettei mä yhtään ihmettelen, että se siellä on. Mm. Ja muita, et mitä? Pinnan per peli, vielä vetää? Ö, ei ole enää taitanut aivan pinnaperpeli. On, onhan se aika hyvin, onko seitsemän pinnaa kuitenkin tuossa yhdestä tuosta pelissä, että se on... On kuitenkin hyvin vetänyt sinä. Itse niistä alkukauempeleistä, peleistä varsinkin niin muutama näki, niin näyttihän se kaveri välissä aika maagiselta avansella kentällä. Että kyllä pelisilmää, pelisilmää kaverilla on tilanne nopeutta Todella hyvää kyllä pelaaja. Ei voi kyllä muuta sanoa. Nyt Winnipeg pelissä tosiaan niin oli, oli kyllä näkymätön kieltämättä siellä. Mm. kyllä sellaista Dallas-peli, mitä mä katson aikaisemmin, niin siinä se oli vähän... Vähän isommassa ruudussa, mutta tota, kyllä niin se, jos joku pelaajalla mulla pistää silmään sillä hökköspässä, niin onhan se Matt Dushane oh, Aivan selvästi. Ja sitten se, että vaikka se ei ihan palkkasapuolesta vedäkään, niin se pelaaja, jonka jota itse kanssa vähän pova, saattaa nostaa tasoa, niin varsinkin tuossa Winnipeg-matsissa, niin oli Stastniolikassa niin ihan perkeleen hyvä. Joo, no, kyllä. Mutta tota, se Dushane, niin kyllä se on sen joukkueen, jos on niin se muista se pelillinen liideri. Ja oli kanssa aika hyvä. Mm. Rino Riley en ole yllättävän vähän on nähnyt niissä parissa pelissä, mitä on monilta nähnyt. Joo, niin on. Mutta Alex Tangi on kyllä kans niin paikkansa löytänyt taas tutusta organisaatiosta. Ja sehän nyt varmasti se vähän tämmöinen... No, ei sitä mitään 80-100 pinnaa enää. Ei. Uuduttaa, mutta tota, no niin, mitä siinä yv se voittomaaliksi on niin Helikkarin hieno oivallus. Juuri tuollaisia... Siis mä dikkaan hienosta suorituksesta, mikä on just se peliä edistäviä. Ei mitään semmoisia, että, että kikkaillaanpa nyt vähän. Mm. Vaan siinä niin tängeltä loistava peliluku siihen että no, otti Kiekko on kiekko kulmassa, lähti suojaamaan, ihmisen sen pakiin itteensä ja viime hetkellä ennen kuin rysähti, niin loistava syöttö rystyllä silmät kiinni taaksepäin suoraan kaverin lapaa. Landeskukille, jotka on takatolpailla ja tää kitti marro ja yläpesä. Kyllä onhan se vaikutus kuitenkin vielä lisäksi siellä... Varmasti joukkuessa tuolla, kun herra on kuitenkin sen Stanleyka pystyä päässyt nostelemaan aikanaan samassa organisaatiossa ja pienosen korpivailuksen jälkeen nyt päässyt takaisin tuonne. Ja onhan varmasti semmoinen eräänlainen isäntä siellä tällä hetkellä, vaikka kyllähän se iso isäntä siellä penkin päässä on. No joo, se on ehkä tommoselle nuorelle porukalle sikäli hyväkin. Mm. Että, tavallaan siellä on, siellä on se iskä siellä kopissa, ja joka antaa kyllä koivuonimen herrasta varmaan aika nopeasti, jos niikseen. Tai en mä tiedä, siis Patrick Roala, kun ajattelee, niin se on jotenkin hieno yhtälö, että kaveri on kuitenkin kootsanut nimenomaan junnujoukkueita, mm. ja junnujoukkuetta omistamansa Kebe Krenbartsia, ja sinne muista tietenkään mutta kuitenkin, niin tottunut nimenomaan nuoren porukan kanssa tuleen toimeen, niin se on jännä nähdä, miten sitten just, just sitä tuossa yhdessä hienossa podcastissa spekuloitiin, että onko se Steve Downey esimerkiksi semmonen pela, joka kanssa on ollut vähän tämmönen suulas mies, niin miten sitten heidän kemiat esimerkiksi kohtaan, mutta alkuun tietää näyttää siltä, että kaikki on piru hyvin, mutta katsotaanpa sitten, kun se pimeämpi hetki tulee, niin sitten se selviää, että mikä tämä joukko on miehiä, mutta niin tällä hetkellä, en mä tiedä, uskallako se lähteä veikkaan playoffstatuksesta, mä en ainakaan uskalla vielä. En, en kyllä itekään uskalla vielä, vielä alkaa niin niin rantaliksi heittäytyy, että kyllä meidän pitää... Hei, katsotaan toinen kymppi vielä, ennen kuin mä uskallanakaan sanoa vielä yhtään mitään. Kyllä. Mihin, mihin tuolla lähdössä? Niin, Alkuu ollut helkkari hyvä, siitä ei On minkään. kyllä Piru hienoa kiekkoa, kyllä Colorado nimenomaan sillä hyökkäyspässä kyllä esittää. Ja kyllä vaan se Varlaamovi on, on ollut kyllä kaveri, että kaveri, joka on kyllä meikäläistä kyykyttänyt, mutta mitäpä sitä nyt muuta voi ottaakaan, kuitenkaan marakattien hmm. puolesta. Eiköhän siihen ollut hyvä lopettaa, vähän yli aikakin mentiin, mutta täältä tähän ja tuolta tonne ja jotain siitä siltä väliltä ja sinne päin ja mitä näitä nyt on. Hei muuta kuin. Hei hei! Hei hei!